Господи, милостивий, який гарний ранок Ти дав мені після не зовсім звичної весільної ночі. На якусь мить мені здалося, що нас двох перенесли в рай і лишили там серед суцільної радості. На розмальовані яскравими густими фарбами стелі бояли всі пори року. Квітно всадилося, і сімала яблука, сімала сімала сімала сімала сімала сімала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 як до живих, і плакати і від незрозумілого жалю і щему. Справа у верхньому кутку стіни на хмарі співав соловей чи якась інша пташина, і з горла у неї вилітали чотирнадцять квіти. На лівій стіні паріщав дощ, а під ним галготіли гуси поміж розсипаних зірниць нічного неба. Не ворушачись, я переводила погляд із саду на ботоги сливи. Тоді ковзала по співучих пташках і плаваючих лебедях. І чомусь шукала очима того, хто вигадав це дійство на стінах святошної сільської кімнати, призначеної для більш прикладних речей, аніж малярство.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 ніж на Великдень між людьми в церкві. Ми з братом так і дотепер не знаємо, що то було тоді з мамою, але відтоді вона сама розпорядилась не чіпати розмальовані стіни без її дозволу. Отак От і літають ті пташки по стелі. Деколи хтось із сільських навіть проситься побути тут на самоті. Тато каже, що ця кімната служить їм замість Кашпіровського. Не знаю, я звик до такої чудесії, але не люблю, коли тут бувають чужі»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 Я в тисячне вдивляюсь у стерильну стелю своєї квартири і розумію, як милосердно страшно наздогнали мене приховані фантазії, які в колишньому житті жодного разу так і не прозирнули з-під моєї свідомості, навіть не подали голосу і ніколи й не натякнули бути обережною. Тепер мені здається, що малюнки зі стін весільної ночі здобули якусь матеріальну силу –